Любасом утішитися не могла, і щоб не втратити навіки прилипа, щоб думав він водно про неї, і мучився, і сох, взялася за килимарське ремесло. Валяла ліжники, розмальовувала писанки, сорочки вишивала, гердани в'язала, а все для того, щоб розбагатіти, і найкращі в космі чи хороми вибудувати. Але такі, щоб череп'яні дахи зазирали, аж назавоїли. Так кілька літ мстилася Ганна Пилипою, поки вдруге не прийшла до неї любов. «Та певне, що добре зробила, – ствердила тепер про себе Ганна, і русло її думок перемінилося, і нечасне на стало чутно шуму млинівки на потоках. Сотани чорнота затьмарив образ Пилипа, і забулася Ганна в світі». І було її кохання буйне, могірський вихор і небезпечне, як лісова пожежа, і здавалося воно за смерть сильнішим, та згодом тямила, що смерті ніяка сила здолати не може, і тільки сльози полегшували її тугу над могилкою з березовим хрестом. Тихо сплакнула Ганна і закусила подушку, щоб не почули її схлипів Мирон та Йософат, які у своїй кімнаті тихо перемовлялися. Ані один, ні другий не прийшов тоді вночі до неї, ніби знали хлопці, що рана в її душі ще свіжа. А нині, що нині, стежка до могили чорноти травою поросла, а з колишнього пилипа сама шкаралуща зосталася, хоча як же він попоробоцький скарав при ній нині брата. І зріла Ганна у пилипових очах давню молодість, сточену життєвою марнотою». А то прийшла партизанська влада в Карпати ранньої весни 44-го року. Мадяри обійшли Березову і Космич Косійською, та Яремчанською дорогами і відступили за Яблунецький перевал. А совіти, зробивши розвідку з кукурузників, не зважилися заходити в косматську западину, яка під час сутичок з партизанами могла б стати пасткою. І розставили гарнізони в примежних до Березівсько-косматського ареалу селах Яблонові, Лючі, Шешорах, Жаб'єму та Ворохті. Ті малочисленні підрозділи діючої армії не становили тероризму, або ж їх розганяли. Тому ті фронтові гарнізони зразу після війни змінили НКВД, які жорстоко тероризували населення і ославилися серед них лейтенант Шпола, постраховисько для селян, і невпіймана здобич партизанів. У завоєлах розташувався штаб округу, а під брустурськими схилами поставили намети Курсанти старшинської школи Олені. Там щоранку проводили екзецирку команди, долинали аж до космоча, і селяни без потреби до присілка не заходили. До окруж снували партизанські стежі, на зустріч перехожим виходили з перелізків вартові, і незавоєлівських мешканців завертали на Шешерський тракт. А Ганні не було потреби навідуватися у завоєле, сама собі туди дорогу заказала, щоб не зустрітися б вас з Пилипом. Хоч же водно моляла душу цікавість, який він нині. Його ж поразки у віч ніколи не бачила, і не раз лоскотала охота прийти їй дорогу і затьмарити розлучницю своєю городою. Проте стежка на завоєлеї проклалася для Ганни поза її волею. На Семері з 2.45 прийшов до неї син сестри Марії із Сакатури, Ройовий Андрій. Не впізнала, бо ще хлопчиськом бачили його, коли приходив до космоча з мамою на храмовий праздник. Тепер стояв перед нею обмандарований юнак у мазепинці з блискучим тризубом в бушлаті і з крісом через плече він обняв її по що приглянулася до нього, і Ганна нарешті переконалася, що це її племінник». Андрійку скрикнула. Тож це ти так хороброго воюєш, щоб тобі Бог заплатив. А я думаю, що то за Андрусяк, про якого вся околиця говорить, там наскочив з хлопцями на гарнізон, там авто з енкавидистами закидав гранатами, а то міст на люці розібрав і вантажівку з облавниками пустив у прірву, а ще в Хімчені стрибків перестріляв. Та ти все це чиниш, герой мій дорогий. Ганна обнімала Андрія, обцілувала, аж він відсторонив її, і вона тепер з насторогою придивлялася до бійця, який раптом став їй чужим. Вродливість був Андрії, весь у матір, а суворість – то хіба від Івана? Тето, окружний провідник СБ Ворон просить вас, щоб ви прийшли до нього».